Huszadik fejezet Collins nem sokáig elmélkedhetett egymagában szerelmének sikerén. Mrs. Bennet az előszobában piszmogott, ott leste a megbeszélés végét. Mihelyt látta, hogy Elizabeth kinyitja az ajtót, s gyors léptekkel megy a lépcső felé, azonnal lement a reggeliző szobába. Túláradó szavakkal gratulált a tiszteletesnek, és önmagának is a küszöbön álló szorosabb rokoni kapcsolathoz. Kaléz hasonló örömmel fogadta és viszonozta a szerencse kívánatokat, majd rátért a beszélgetés részleteire. Minden oka megvan, mondta, hogy meg legyen elégedve az eredménnyel, mivel unoka hugának állhatatos vonakodása szégyenlős és szerény természetéből következik, valamint finom, érzékeny jelleméből. Mrs. Bennet kissé megriadt ettől a kijelentéstől. Szerette volna ő is azt hinni, hogy leánya csak azért utasította vissza Collins ajánlatát, hogy annál jobban bátorítsa, de nem mert bízni ebben, s azt meg is mondta a tiszteletesnek. – De legyen nyugodt, Mr. Collins, tette hozzá, majd észre térítjük Lizit. Rögtön megyek az uramhoz, nyugodt lehet, mi ketten majd elintézzük Lizivel a dolgot. Collins nem is válaszolhatott. Mrs. Bennet már is rohant a férjéhez, és már a könyvtárszoba ajtajából így kiáltott. Ó, Bennet, sürgősen szükségem van magára. Soha sem volt még nálunk ilyen felfordulás. Jöjjön és beszélje rá Lizit, hogy menjen feleségül Collinshoz, mert esküdözik, hogy nem megy hozzá. Ha maga nem jön rögtön, Collins még meggondolja magát és visszalép. Mikor felesége belépett a szobába, Mr. Bennett felnézett a könyvből, amit éppen olvasott, és nyugodt közönnyel függesztette hitvesére tekintetét, amelyet az izgalmas hír sem bírt megzavarni. Sajnos nem tudom felfogni szavai értelmét, jelentette ki, mikor felesége befejezte a mondókáját. Miről beszél? Collinsról, meg Liziről? Lizi azt mondja, hogy Collins nem kell neki. És mi itt az én tendőm? Úgy látom, az eset reménytelen. Beszéljen Lizzie fejével! Mondja meg neki, hogy rakaszkodik a házassághoz! Hívassa le majd közlöm vele a véleményemet. Mrs. Bennet meghúzta a csengőt, s behívatta Elizát a könyvtárszobába. Gyere ide, gyermekem, mondta Mr. Bennett mikor leánya megjelent. Fontos ügyben hívattalak. Úgy hallom, Mr. Collins megkérte a kezedet. – Igaz ez? Elizabeth azt felelte, hogy igaz. – Helyes. – És te visszautasítottad ajánlatát? – Igen, papa. – Eddig rendben is volnánk. Most jön a lényeg. Anyád azt kívánja, hogy menj hozzá. Így van ez, Mrs. Bennet? – Így van. Máskülönben sose kerüljön a szemem elé. Súlyos választás előtt az gyermekem. Mától kezdve egyik szülőd idegen lesz számodra. Az anyád nem akar többé látni, ha nem mégy feleségül Mr. Collinshoz. nekem pedig akkor ne kerülj a szemem elé, ha hozzámégy. Elizabeth nem tudta elfolytani mosolyát, hogy a rossz kezdetnek ilyen jó vége lett. Mrs. Bennet viszont szentül hitte, hogy férje úgy látja a dolgot, ahogy ő szeretné, és most leesett az álla. Nem értem, Mr. Bennet, hogyan beszélhet így, hiszen azt ígérte, hogy ragaszkodni fog a házassághoz. Kedvesem, én két csekély szívességet kérek magától, felelte a férje. Az egyik az, hogy jelen esetben szabadon használhassam az ítélő képességemet, a másik az hogy szabadon használhassam a szobámat. Boldog lennék, ha minél hamarabb egyedül maradhatnék a könyvtárban. Collins ez alatt magányosan elmélkedett a történtekről. Nagyon is jól vélekedett önmagáról ahhoz, hogy megérthesse, miért kosarazta ki az unokahuga. Büszkeségét megbántották, de máskülönben nem szenvedett. Elizabeth iránti vonzalma puszta képzelődés volt. És az a lehetőség, hogy a leány megérdemli anyja rossz véleményét, elejét vette minden sajnálkozásának. A családban még nagy volt a felfordulás, amikor beállított Charlotte Lukász, hogy náluk töltse a napot. Az előszobában Lídia fogadta, odaszaladt hozzá, félig suttogva újságolta: Örülök, hogy eljöttél, mert mulatságos dolgok folynak itt. Mit gondolsz, mi történt ma reggel? Collins megkérte Lízit de ő nem akar hozzá menni. Sárlott még nem is válaszolhatott, amikor megjelent Kitty ugyanezzel a hírrel. Mihelyt pedig a reggeliző szobába léptek, ahol Mrs. Bennet üldögélt egymagában, ő is rögtön erről kezdett beszélni. Sajnáltatni akarta magát Sárlottal. Kérlelte, vegye rá Lizit, hogy engedjen az egész család óhajának. Drága Miss Lukasz, tegye meg ezt nekem! hűzte hozzá bánatos hangon, mert teljesen egyedül állok, senki sincs a pártomon, kegyetlenül bánnak velem, senki sincs tekintettel szegény idegeimre. Sárlottnak szerencsére nem kellett válaszolnia, mert Jane és Elizabeth lépett be a szobába. Lám, itt jön, mintha mi sem történt volna, folytatta Missis Benet. Tőle akár koldulni is mehetnénk. Csak az ő akarata teljesüljön. De mondok neked valamit, Miss Lizi. Ha a fejedbe veszed, hogy továbbra is minden kérődet, akkor sohasem fogsz férhez menni. Én meg igazán nem tudom, ki fog téged eltartani, ha az édesapád meghal. Az én jövedelmemből nem futja erre figyelmeztetlek. A mai naptól kezdve végeztem veled. A leányok némán hallgatták ezt a kitörést, jól tudván, hogy hiába próbálnak meggyőzni vagy csillapítani. Ez csak fokozná anyjuk ingerültségét.